Második rész, kilencedik fejezet. Amikor John Preston leszállt a Jász Mucz repülőtéren 13-án reggel, a helyi rezidens, a magas sovány és szőke Denis Gray fogadta. A megfigyelő teraszról két afrikai ennyiesz ember is leste, de nem mente közelebb hozzá. A vám és útlevér vizsgálat csupán formalitás volt, és a leszállást követő 30 percen belül a két angol már útban volt Észak, Pretória felé. Preston érdeklődve nézte a gyorsforgalmi út tájat. Nem ilyennek képzelte Afrikát. Így csupán egy modern, hadsávos, fekete autópálya hasította végig a pusztaságot, két oldalán modern, európai stílusú farmok és gyárak. A Burgers Parkban foglaltam önnek szobát, mondta Grey. Pretoria központjában. Úgy értesültem, hogy inkább szállodában kivál lakni, nem pedig a rezidencián. Úgy van, mondta Preston. Köszönöm. Először oda megyünk és bejelentkezik. Aztán 11-kor találkozunk a vadállattal. Ez a nem kimondottan szereteteljes címet először Vandenberg rendőrtábornok az egykori állambiztonsági hivatal a BOSZ vezetője kapta. Az 1979-es úgynevezett Möldergét botrány után a dél-afrikai állam hírszerzésének és biztonsági rendőrségének szerencsétlen hálasságát felbontották a hivatásos hírszerzők nagy örömére, akiket állandóan bosszantott a BOSZ erőszakos taktikája. A hírszerzést átszervezték, Nemzeti Hírszerzés Ennies néven, és Henry Pinner tábornok a katonai hírszerzés fejele. Nem rendőrtábornok volt, hanem katona, és bár nem volt hírszerző egész életében, mint Sir Nigel Irwin, a katonai hírszerzésnél eltöltött évei megtanították rá, hogy a macskát nem csak úgy agyon agyoncsapni, ha nehéz tárgyakat vágunk hozzá. Vandenberg tábornok nyugdíjba vonult, ám hajlandó volt elmondani bárkinek, aki meghallgatta, hogy Isten keze meglátogatta. A brittek csöppet sem módon átruházták a kúny nevét, Pinárra. Preston bejelentkezett a Vanderwald der Vált utcán lévő szállodába, ledobta a bőröngyeit, gyorsan megmosakodott, megbaradt válkozott, és fél 11-kor találkozott Greyer az előcsarnokban. Onnan a Union Building-hez A dél-afrikai kormány nagyobb részének rezidenciája egy testes, hosszú, okkersárga homokkő épület, három emeletes, 400 négyzetjárnyi előkertjét négy oszlopsoros kiúró díszíti. Pretória közepén áll egy dombon, és délre néz a völgyre, amelyben a Kirk Street húzódik. Az oszlopsorok közül pompás kilátást nyílik a völgyre, és a barna dombokra, valamint a bozótosségságra délen, ahonnan kiemelkedik a Vortrekker emlékmű tömör négyszöge. Denis Gray igazolta magát a bejáratnál, és elmondta a jövetelének célját. Pillanatokon belül megjelent egy fiatal tisztviselő, hogy pinártábornok irodájába vigye őket. Az enniesz főnök iradája a legfelső emeleten van, az épület nyugati végével. Rejt és Prestont véget nem érő folyosókon vezették, amelyek fala végi úgy látszik szabványos, délafrikai afrikai minisztériumi barna krémszínű montázatú volt sok-sok súlyos, sötét faburgolattal. A tábornok szobája a harmadik emelet utolsó folyosójának a végén volt, jobbra tőle egy iroda két titkárnővel, balra egy másik, két törzs tisztel. A tisztviselő bekapogott az utolsó ajtón, megvárta az elmormogott választ, hogy beléphetnek, és bekisérte a két brit vendéget. Meglehetősen komor, érdektelen iroda volt a tábornoké, az ajtóval szemben szemlátomást letakarított íróasztal. Távolabb négy bőr karosszék egy alacsony asztal körül az ablakok előtt, amelyek a Curl Street és a völgyek meg a hegyek felé néztek. A falakon a hadműveleti térgépeket szerényen eltakarták zöld függönyökkel. Pinár tábornok nagy testes ember volt, aki felállt, amikor beléptek, és eléjük sietett, hogy kezet szorítson velük. Gray elvégezte a kölcsönös bemutatás szertartását, és Pinára a mutatott, hogy üljenek le. Kávét hoztak, ám a beszélgetés csupán felszínes csevegés volt. Gray vette a lapot, elbúcsúzott és távozott. Pinár tábornok egy ideig nézte preston -t. Egy szóval Mr. Preston, mondta szinte akcentus nélküli angolssággal, Jána Máré nevű diplomatánkról volna szó. Már elmondtam Sir Nigelnek, és most elmondom magának is. Nem nekem, vagy a kormányomnak dolgozik. Legalábbis nem Nagy-Britannia ellen dolgozó ügynökök tartójaként. Gondolom azért jött, hogy kiderítse, kinek dolgozik. Igen, ez a dolgom tábornok, úrha sikerülne. Pinár tábornok többször is bóhintott. Sir Nigelnek a szavamat adtam, hogy itt minden segítséget megkap tőlünk. És én tartom a szavam. Köszönöm, tábornok úr. Maga mellé adom egyik személyi tisztemet. Segíteni fog magának mindenben, előteremti a dossziékat, amelyeket megkíván vizsgálni, szükség esetén tolmácsol. Beszéli az afrikánst. Nem, tábornok úr, egy szót sem. Akkor szüksége lesz tolmácsra. Megnyomta az asztalon lévő csengőt, az ajtó kinyílt és megjelent egy a tábornokhoz hasonló hatalmas, de jóval fiatalabb férfi. Preston a harmincas éveinek elején járónak ítélte. Vöröses szőke haja és vörös szemöldöke volt. Bemutatom Andrész Viljan századast. Ez pedig Mr. John Preston Londonból. Bele fog dolgozni. Preston fölállt kezek nyújta. Alig lepezett ellenszemvet érzett ki a fiatal afrikánderből, talán főnöke sokkal jobban lepezett ellenszemvének tükörképét. Egy szobát bocsátok a rendelkezésére a folyóson, mondta tábornok. Nos, uraim, kérem, ne vesztegessük tovább az időt. Lássanak hozzá. Amikor végre kettesben voltak a számokra kielőtt irodában, Víjon megkérdezte. Mivel szeretnék kezdeni, Mr. Preston? Preston magában sóhajtott. A Csárszon meg a Gordalon megszokott általános tegeződés légkörében sokkal könnyebb volt. Jánmár és személyi dossziéjával, ha szabadna, Víjon százados. A százados diadalmasan vette elő a dossziét az íróasztal fiókjával. Mi már átnéztük, mondta. Magam hoztam el néhány nappal ezelőtt a külügyminisztérium személyzeti nyilvántartójából. Preston létette a barnássága kövédossziét. Hadd foglaljam össze, amit mi levontunk belőle. Talán segítségére lehet. Mári 1946 tavaszán Fokvárosban lépett a Dél-afrikai Diplomáciai Szolgálat munkatársainak sorába. Valamivel több mint 40 éve van a szolgálatnál, decemberben menjünk nyugdíjba. Ezért találjuk annyira rejtélyesnek londoni viselkedését. Preston bólintott. Nem volt szüksége ennél világosabb beszédre. Itt ezeknek az a véleményük, hogy London tévedett. Kinyitotta a dossziét. A legfontosabb dokumentumok között talált egyet, amelyet kézzel írtak, angol nyelven. Az, mondta Villon, a kézzel írott önélet rajza. Ez követelménye külügyi szolgálatnál. Amikor még az Egyesült Párt volt hatalmon, Jánz Múc sokkal gyakrabban használták az angolt, mint manapság. Ma az ilyen dokumentumot afrikán nyelven írnák. Természetesen a jelölteknek folyékonyan kell beszélniük mindkét nyelvet. Akkor talán a legjobb lesz ezzel kezdenünk, mondta Preston. Ami olvasok lenne szíves összefoglani röviden a pályafutását a szolgálatnál. Különös tekintettel a külszolgálatban töltött időre, mikor hol és mennyi ideig? Jól van bólintott víjon. Ha elromlott, ha megfordították, az csak külföldön történhetett. Vion csak annyira nyomta meg a, ha a szót, hogy ez kifejezze kétségét a külföldön szóban pedig benne volt az idegenek minden bomlasztó hatása, a derék dél-afrikaiakra. Preston pedig olvasni kezdett. 1925. augusztusában születtem, duy mezővárosában, Észak-Tránszválban. Egyetlen fia vagyok apámnak, akinek a mozzeki völgyben van farmja a városka határában. Apám, Laurence Marie, született dél volt, de anyám Méri Angol. Ez akkoriban meglehetősen szokatlan házasságnak számított, ám ennek köszönhetem, hogy folyékonyan beszélem mindkét nyelvet. Apám sokkal idősebb volt, mint az anyám, aki viszont beteges teremtés volt, és tíz éves koromban meg is volt az egyik járvány során, amelyek akkoriban időről időre pusztítottak azon a vidéken. Apám 46 éves volt, amikor születtem, anyám csak 25. Apám főként burgonyát és dohány termelt, de tartott csirkét, libát, kujkát, szarvasmarhát és birkát is, valamint némi búzát is vetett. Egész életében lankadatlan híve volt az Egyesült párnak, engem is Ján Mucmarsharól nevezett el. Preston abbahagyta. Gondolom, mindezt nem vették rossz néven a jelentkezésénél, mondta. Csöppet sem mondta Villon, miután átfutotta a szöveget. Akkor még az Egyesült Párt volt hatalmad. A Nemzeti Párt csak 1948-ban győzött. Preston továbbolvasott. 7 éves koromban beírattak a helyi iskolába, Veszkovba, 12 éves koromban pedig a Merenczki középiskolába, amelyet 5 évvel korában alapítottak. Amikor a háború kitört 1939-ben, apám, aki lelket csodálója volt a brit birodalomnak, meghallgatott a rádióján minden egyes híradást az európai háborúról, a verandán üve esténként munka után. Anyám halála után még közelebb kerültünk egymáshoz, és hamarosan vágyat kezdtem érezni, hogy részt vegyek a háborúban. Két nappal a 18. születésnapom után, 1943. augusztusában búcsút vontam apámnak, fölültem a Petersbergbe menő vonatra, aztán átszálltam egy másikra, amelyik délre Pretóriába indult. Apám elkísért egészen Petersbergi, emlékszem, ahogyan ott állt a peronon is integetett, háborúba induló fiára. Másnap bementem a Pretóriai Katonai Parancsnokságra, formálisan jelentkeztem, aláírtam és elküldtek a Robert Heyszel levő táborba alapkiképzésre, fölszerelésre, padlósúlorásra és lővéskiképzésre. Ott aztán önként jelentkeztem vörös parolisnak. Mi az a vörös parolis? kérdezte Preston. Víjon, aki írt föl Akkoriban csak önkénteseket lehetett elküldeni, hogy dél afrika határain kívül harcoljanak Ponta. A katonákat nem lehetett erre kötelezni. Akik önkéntesnek jelentkeztek külföldre, vörös parolit kaptak. Robert Heitzből átvezényeltek, a Witwatersrand lövészek Delarai ezredhez, amelyet Witz Delarai néven összevontak a Tobruki veszteségek után. Vonattal küldtek minket Peter Marisburg közelében lévő hájpadok átmeneti táborba, és erősítésként hozzácsatoltak a dél-afrikai hatolik hadosztályhoz, amely arra várt, hogy áthajózzon Alaszországba. Végre Durbanban valamennyien behajóztunk a Richmond hercegnőjére, végig a Suez csatornán, és január végén partra szálltunk tárándóban. Az alasztavasz javát a Róma felé vezető úton töltöttük, és az akkor a 12 D. a motorizált hadtestből és a 11 D. a páncíros hadtestből álló hatodik hadosztálya vonultunk át, mi a Vic de la Rey, Rómán, és kezdtük meg az előre nyomulást Firenze felé. Július 13-án előre dobtak egy felderítő őrjárattal a C a Kianti hegységbeli Montebenici előtt. A sűrű erdőben elszakadtam a többiektől, és néhány perc fóval bekerítettek a Hermann Göring hadosztály német katonái. Ahogy a nők mondják, bekaszniztak. Szerencsén volt, életben maradtam, de teherautóra raktak más szövetséges hadifoglyokkal együtt, és elszállítottak minket egy ketrezbe, azaz ideiglenes táborba, egy La nevű helyre, Firenzétől éjszakra. A rangidős dél-afrikai altiszt, jóra emlékszem, tiszt helyettes volt. Ez nem tartott sokáig. Ahogyan a szövetségesek előre törtek Firenzinát, brutálisan evakuáltak minket. Teljes volt a káosz. Néhány fogoly szökni próbált, azokat lelőtték. Ott hagyták őket az úton, és a teherautók átmentek rajtuk. A teherautókról marhavagonokba baraktak minket, és napoki utaztunk éjszak felé, át az alpokon, végül a mozbergi hadifogoly táborban kötöttünk ki, 24 mérföldnyire északra műntjentről. Ez sem tartott sokáig. Tizennégy nap múlva az emberek felét kiterelték mozbergből, ismét a pályaudvarra, és ismét marhavagonokba baraktak minket. Szinte édelem és víz nélkül hat nap és hat éjszaka utaztunk át Németországon, és 1944. augusztus végén végre kiszálltunk, és gyalogmeneteltünk egy másik, sokkal nagyobb táborba. Megtudtuk, hogy ez a 344-es legénységi fogolytábor és Lámsdorban volt az akkor Német-Sziléziához tartozó Breslau közelében. Szerintem a 344-es volt a legkormisabb legénységi fogolytábor ezer szövetséges hadifogói volt ott. a fejladagok csak az éjhalához voltak elegendőek, jobbára vörös keresztes csomagokon éltünk. Mivel akkor tízes voltam, részt kellett vennem egy munkacsapatban, és sok társammal együtt naponta teherautóval egy műbenzingyárba szállítottak minket, körülbelül 20 mérföldnyire onnan. Egy napon, éppen karácsony előtt a teherautón belőbb lett. Két hadifogoly próbálta megevítani, a német örök megvigyáztak rájuk. Néhány megengedték, hogy hátul leugorjunk a kocsiról. Egy fiatal dél-afrikai katona a a szememben nézett, a 30 arnyi levő fenyőerdőre pillantott, és fölvonta a szemöldökét. Soha nem fogom tudni miért, de a következő pillanatban már minketten futottunk a terékigérő hóban, míg társaink birkóztak a német örökkel, hogy el ne találjanak minket. Elértük az erdőszélét, és bevetettük magunkat az erdő szívébe. Akar ebédelni? Szólt közbe bíjon. Van kantinunk. Hozhatnánk kávét és szendvicseket, gondolja? kérdezte Preston. Persze, mindjárt telefonálok. Fereszton visszatért Jammaré történetéhez. Hamarosan rájöttünk, hogy a serpenyőből a tűzbe ugrottunk, azaz nem is a tűzbe, mert dermesztő hideg volt. Éjszakánként a hőmérséklet mínusz harminc fok alá sűjjett. A lábunkat papírba csavarva dugtuk a csizmába, de sem ez sem a téli kabát nem védett meg a hidegtől. Két nap már annyira gyengék voltunk, hogy fel akartuk adni magunkat. A második éjszak aludni próbáltunk egy rendetlen pajtában, amikor durván főráztak minket. Azt hittük a németek, de az afrikán szalapján értek néhány német szót, és ezek nem németül beszéltek. Lengyelek voltak, egy lengyel partizán csoport bukkant ránk. Kis hiány már lelőttek minket, mint szökött németeket, de azt kiabáltam, hogy angolok vagyunk, és az egyik úgy látszik megértette. Úgy tetszett, hogy amíg Breslau és Lámbdorsz városi lakosai a német nemzetiségűek, a parasztok lengyelek, és ahogy az orosz hadsereg közeledett, egyre többen szöktek az erdőbe, hogy zaklassák a visszavonuló németeket. Kétféle partizán volt, kommunisták és katolikusok. Szerencsénk volt, minket katolikus ellenállók kaptak el. Ők tartottak életben minket a kegyetlen télben, miközben az orosz fegyverek ropogtak keleten, és hangjuk egyre közelebb ért. Aztán januárban a társam tüdőgyulladást kapott, próbáltam kikurálni, de antibiotikumok hiányában végül meghalt, és eldemettük az erdőben. Preston kedvetlenül eszegette a szendvicset. Kortyolgatta a kávét. Látta, hogy már csak néhány oldal van hátra. 1945. márciusában hirtelen ott volt nyakunkon az orosz hadsereg. Az erdőben hallottuk a páncélosokat, amit nyugat felé dübörögtek. A lengyelek az erdőben akartak maradni, de én úgy éreztem, nem bírom tovább. Megmutatták, merre menjek, és egy reggelen, kezemet a fejem fölé tartva, kibotorkáltam az erdőből, és megadtam magam az orosz katonáknak. Először németnek hittek, és kis hián előttek. Ám a lengyelek megtanítottak arra, hogy azt kiáltsam, angliszt ki. és én ezt tettem többször is. Leeresztették a puskájukat, és hívták a tisztet. Azt sem beszélt angolul, csak megnézte a dögcédulámat, majd mondott valamit a katonáinak, és azok mind mosolyogtak. Ám ha abban reménykedtem... Hogy most már hamarosan hazajutok, hát ismét tévettem. Átadtak az NKVD-nek. Öt hónapon át különféle nyírkos és jégideg cellákban, magánzárkában raboskodtam. Többször is megvertek kihallgatás közben, mikor arra akartak rávenni, hogy vajon bekén vagyok. Megtagadtam, mire mestelenül küldtek vissza a cellámba. Tavasz végén. A háború a végez közeledett Európában, de én ezt nem tudtam. Az egészségem nagyon megromlott, ezért kaptam egy szalmazsákos ágyat és jobb élelmet, ami ugyan, ami dél-afrikai normáinkhoz mérten még mindig ehetetlen volt. Aztán bizonyára föntről valami utasítás. 1945. augusztusában inkább holta, mint elevenen teherautóra raktak, és elszállítottak a németországbeli beli pocdánba, ahol átadtak a brit hadseregnek. Kedvesebbek voltak hozzám, mincsem el tudnám mondani, és miután egy ideig kezeltek egy katonai kórházban, Bilefeld mellett, elküldtek Angliába. További három hónapot töltöttem a Kilin kórházban, Glasgow-tól és végül 1945. decemberében kifutott velem southampton az Ilde-France fokváros felé, ahová az idén-január végén érkeztem meg. Fokvárosban szereztem tudomást drága apám, egyetlen rokonomnak a haláláról. Ez úgy lesújtott, hogy az egészségi állapotom ismét megromlott, bevonultam a Winberg katonai kórházba itt, fokvárosban, és ott is töltöttem két hónapot. Most elbocsátottak tiszta egészségügyi lappal, és ezúton szeretnék jelentkezni a dél-afrikai diplomáciai szolgálatba. Preston becsukta a dossziét. Víjon föl, nézet. Nos, mondta a dél-afrikai, kiegyensúlyozott és kifogástalan volt a pályafutása, ha nem is feltűnő. Azóta eljutott az első titkáli rangig. Nyolcszor volt kihelyezésen, minden alkalommal szilárdan nyugatbarát országokban. Ez meglehetősen sok, de már egy aglegény, ami jelentősen megkönnyíti a dolgokat a szolgálatnál, kivéve a nagyköveti vagy követi szintet, ahol a feleség útszolván kötelező. Még mindig azt hiszi, hogy valahol menet közben elromlott. Preston vállatva. Bíjon közelebb hajolt és megérintette a dossziét. Olvasta, mit csináltak vele azok az állatruszkik. Ezért hiszem, hogy téved, Mr. Preston. Szereti a fagylaltot. No és. Téves számot hívott. Véletlen. Talán, mondta Preston. Ez az élettörténet. Valami nem stimmel itt. Bion százados a fejét rászta. Ez a osztiai a kezünkben van azóta, hogy a maguk szörnágyzer örvénye érintkezésbe lépett a tábornokkal. Újra meg újra átnéztük. Teljesen pontos. Minden egyes név, időpont, helyszín, katonai tábor, katonai egység, hadművelet és apró részlet. Még az is, hogy mit termeltek a mozzeki a háború előtt. A megyokardasági szakértők igazolták. Ma már paradicsomot és ávokádót termelnek ott, de akkoriban burgonyát és dohányt. Ilyen történetet senki sem találhatott ki. Nem, ha fickó elromott, amit nem hiszek, az csak külföldön történhetett. Preston savanyú képet vágott. Oda kint másodét volt. No jó mondta Villan. Azért vagyok itt, hogy segítsek magának. Mi lenne a következő lépés? Az elején szeretném kezdeni, mondta Preston. Messze van ez a Duvilskov? Úgy négy órányi autót. Oda akar menni? Szeretnék. Indulhatunk korán, mondjuk holnap reggel hatkor. Szerzek egy kocsit a hivatal garázsából, és a szállodájánál leszek, mondta Villon. Hosszú utat kellett megtenniük éjszakra az Imba felé, de az autópálya Modern, és Villon egy civil rendszámú severt szerzett, mert az NIS általában azt használta. A kocsi kocsifaltal mérföldeket, Nézztromtól és Podgitörsttől Petersburgig, amelyet három óra alatt értek el. Az utazás lehetővé tette, hogy Preston lássa végre Afrika nagy, határtalan tájaik, amelyek olyan nagy hatással vannak a kisebb méretekhez szokott európaiakra. Petersburgnál keletnek fordultak, és 50 mérföldön át Celide bozótos pusztaságon át haladtak. Újabb tághorizontokat láttak a tojás kék égbolt alatt, amíg el nem érték a buffalo hegynek nevezett szírtet, ahonnan a középső bozótos a Moczeki-völgybe ereszkedik alá. Amint lefelé indultak a kanyargós hegyi úton, Preston ámulva tátotta ki a száját. Mert odalent feküdt a völgy, gazdagon és buján, fenekét ezernyi méhkaptár alakú afrikai kunyhó lept el, az úgynevezett rondavelek, körülöttük a králoknak nevezett benszülött kunyhók, marhakarámok és kukorica ültetvények. Néhány rondavel a Buffelberg oldalához tapadt, ám a legtöbb a mozzaki fenekén állt, szétszórtan levő lyukaikból égőfa füstse szállt föl, és Preston a nagy távolság és magasság ellenére is látta a púpos marhákat terelő afrikai fiúkat, meg a konyha kertjeikben hajladozó asszonyokat. Ez gondolta Afrika. Végre Afrika. Nagyjából ugyanígy nézhetett ki akkor is, amikor Mzilikázi Impise, a Mátábere nemzettség alapítója éjszakra vonult, hogy elmeneküljön Csakazulu haragja elől, aztán átkeld a limpopon és megalapította a hosszú pajzsúak népét. Az út kanyarogva a döcögbe vitte őket lefelé a mocsekibe A völgy túlsó felén újabb hegysor következett, és annak a közepén mély hasadék látszott, azon áthaladt az út. Ez volt az ördög szakadéka, a Dubilskov. Tíz perccel később már áthaladtak a hasadékon, és lassan haladtak tovább az új elemi előtt, lefelé a Botájegnyón, a kisváros fő utcáján. Hová akar menni, kérdezte víjon. Amikor az öreg máré Farmer meghalt, bizonyára hagyott hátra a végrendeletet, tűnődött hangosan Preston. Amit végre kellett hajtani még hozzá ügyvédnek. Ki tudjuk-e deríteni, hogy van-e ügyvéd Dubiskovban, is, ha igen, otthon találjuk-e szombat délelőtt? Pion behajtott a kis garázs telkére, és az útoldalán levő ördögöcske fogatóra bökött. Menjen igyon egy kávét, rendeljen egyet nekem is. Tankolok aztán kérdezősködöm. Öt perce később már ott ült Preston mellett a fogadóban. Egy ügyvéd van, mondta a kortyolva. Az is angol ajkú. Benzon a neve. Rögtön itt a az utcán, két háznyira a garástól. És valószínűleg meg is találjuk. Gyerünk. Mr. Benzon a helyén volt. Vion oda villantotta a titkárnőnek műanyagpolitású igazolványát, és ez rögtön megtette a magáét. A lány valamit mondott afrikáns nyelven a házi telefonba, aztán nyomban bevezette őket Mr. Benzon iradájába. A barátságos piros pirosposgás ügyvéd szarvasböröltönyt viselt. Afrikánsz nyelven köszöntötte mindkettőjüket. Vion erősen idegenszerű angol nyelven válaszolt. Ez itt Mr. Preston. Londonból jött Angliában. Szeretne földeni néhány kérdést. Mr. Benson helye kínálta őket, és maga is visszajut az íróasztal mögé. Kérem mondta. Talán tudok segíteni. Megmondanám, mennyi idős, kérdezte Preston. Benson elcsodálkozott. Azért jött ide Londonból, hogy megkérdezze, hány éves vagyok. Ami azt illeti, 53. Tehát 1946-ban 12 éves volt. Igen. Meg tudná nekem mondani, kérem, hogy ki volt akkor az ügyvéd itt Kokba? Hát persze. Az apám Cedric Benzon. Él még? Igen. Elmúlt 80 és 15 éve ezelőtt átadta nekem az irodát. De meglehetősen jól tartja magát. Beszélhetnék vele? Válaszképpen Mr. Benzon felvette a telefont és tárcázza. Az apja vehette fel a kajlót, mert Mr. Benson elmondta, hogy vendégei vannak. Az egyik Londonból, és ővre szeretnének beszélni. Aztán letette a kajlót. Úgy hat mérföldnyire lakik, de még vezet, a többi autós vesztére. Azt mondta, hogy rögtön itt lesz. Addig meg tudál nézni a dossziét, kérdezte Preston. Az 1946-os évet, bár azok még inkább az édesapja Végre Végrehajtotta az édesapja egy helybéli farmer, bizonyos Laurent évig végrendeletét. Az illető 1946. januárjában halt meg. Megpróbálom, mondta az ifjabb Benzon. Persze, ez a Mr. Marie fordulhatott Pétersburgi ügyvédhez is, ám akkoriban az emberek szívesebben intézték helyben az ügyeiket. A 46-os fiók valahol itt lesz. Elnézést. Kiment az irodából. A titkárnő kávét hozott. Tíz percel később hangok hallatszottak a külső irodából. A két Benzon együtt lépett be, az ifjabbik kezében poros kartondoboz volt. Az öregnek dús fehér haja volt, és olyan élénk volt, mint egy fiatal vörös vértse. A bemutatkozás után Preston elmondta, hogy mit szeretne tudni. Az idősebb Benzon szól nélkül leült az íróasztal mögé, a fiának másik székkel kellett beérni. Az öreg Benzon szemüvegetett az orrára, és azon átnézte látogatóit. Emlékszem, Laurence Maréra mondta. És igen, mi hajtottuk végre a végrendeletét, amikor meghalt? Én magam. A fiú átadott neki egy rózsaszínű szalaggal átkötött, poros és kifakult íratot. Az öreg lefújta a papírról a port, kikötötte a szalagot és kigöngyölte. Csöndesen olvasni kezdte. Ó, igen, emlékszem már. Özvegy ember volt és egyedül élt. Egy fia volt Ján. Szomorú esett. A fiú éppen akkor érkezett haza a második világháborúban. Laurence Marie meg akarta látogatni városban, amikor meghalt. Tragikus. Mondaná valamit a hagyatékról, kérdezte Preston. Minden a fiú élet mondta egyszerűen Benza. A farm, a ház, a felszerelés, a ház berendezése. Ó, persze, voltak aprók készpénzhagyatékok a helybéli mezőgazdasági munkásoknak, előmunkásoknak, a szokásos. Bármiféle személyes érlegű hagyaték, magacskodott Preston. Hm, van itt egy. Öreg barátomnak, Jobvá Rensbergnek hagyom csak készletemet adottnak a szép estéknek az emlékére, amelyeket játékkal töltöttünk együtt a farmon. Ez minden. A fiú már Dél-Afrikában volt, amikor az apa meghalt, kérdezte Preston. Bizonyára. Az öreg Lawrence hozzá akart utazni. Akkoriban nagy út volt az ilyen. Nem voltak még repülőgépek. Az emberek vonattal utaztak. Ő intézte a farm és a többi radását, Mr. Benson. Álvelezők intézték kint a farmon. A fancíl család vette meg a hagyadék nagyobb részét. Ma az összes föld Berti cílé, de ott voltam én is, mint a végrendelet végrehajtója. Maradtak-e olyan személyes emléktárgyak, amelyeket nem vásároltak meg, kérdezte Preston. Az öreg a homlokát ráncolta. Nem sok. Minden elkelt. Amíg én emlékszem, hogy volt egy fényképalbum. Nem volt neki kereskedelmi értéke. Azt hiszem, Mr. Fár adtam. adta. Ő ki volt? A tanító szólt közben a fiú. Engem is ő tanított, amíg nem kerültem a Merezki középiskolába. Ő vezette a régi falusi iskolát, amíg meg nem épült az új elemi. Azután visszavonult, itt du Él még? Nem. Úgy tíz éve halt, meg mondta idősebbben Ott voltam a temetésén. De volt neki egy lánya, mondta segítőkészen a fiú. Ciszi. Együtt jártunk középiskolába. Nagyjából egy idős lehet velem. Tudja, hogy mi történt vele? Persze, már régen férhez ment. Egy fűrészmalom tulajdonossához, a Zálen úton. Még egy utolsó kérdés. Preston az öreghez intézte a szavait. Miért adták el a hagyatékot? A fiú nem dartott igényt rá? Úgy látszik, nem mondta az öreg. Akkor éppen a Wimber katonai kórházban volt. Küldött nekem egy táviratot. A katonai hatóságoktól kaptam meg a címét, azok igazolták a személyazonosságát is. A táviratban arra kért, hogy tegyek pénzét mindent, és táviratilag küldjem el neki a pénzt. Nem jött rá a temetésre? Nem volt rá idő. Nálunk Dél-Afrikában január, a nyár. Akkoriban kevés volt a hullaház. A halottakat késedelen nélkül el kellett temetni. Őszintén szóval nem hiszem, hogy ez a fiú valaha is visszajön ide. Ez érthető. Az apja halála után nem volt miért ide jönnie. Hol van eltemetve Lauren Marie? A temetőben a domboldalon, mondta az idősebb Benzon. Ennyi lenne? Akkor megyek-e védelni? a hegyektől keletre és nyugatra drasztikusan változik az időjárás. A hegyláctól nyugatra, a mozzekiben évente átlagosan húsz hüvegnyi eső esik. A hegyektől keletre, a nagy felhők fölszállnak az indiai óceánról, átszelik az égboltot Mozambik és a Kruger Park fölött, aztán megrekednek a hegyeknél, amelyek keleti lejtőit évi 80 hüvegnyi esővel áztatják. Ezen az oldalon a gumifák alkotják az ipar alapját. Hat mérföldnyivel odébb a Zánen úton, Víjon és Preston megtalálták Mr. Duplessis fűrészmalmát. A felesége a tanító nyitott ajtót, testes, almaharcú, ötven körüli asszony, lisztes kézzel kötényben. Nyilvánvalóan sütni készült. Figyelmesen hallgatta a két férfit, aztán megrázta a fejét. Emlékszem kislánykoromból, hogy apám kiárt a farmra és sakkozott már Farmerral mondta. Ez úgy 1944-45-ben lehetett. Emlékszem, az csak készletre is. De a fényképalbumra nem. Amikor az édesapja meghalt, nem mi ahol miait kérdezte Preston? Nem, mondta Mrs. Duplessis. Tudja, anyám 1955-ben halt meg, apám özvegyen maradt. Én láttam el, ami férhez nem mentem 1958-ban, 23 éves koromban. Aztán már nem tudtam megoldani. Apámnál mindig szörnyű rendetlenség volt. Megpróbáltam azért továbbra is főzni és takalítani rá, de amikor jöttek a gyerekek, már nem ment tovább. Aztán 1960-ban megözvegyült nénikém, apám húga. Ő Pétersburgban élt, de észrebbnek látszott, hogy oda költözzék apámhoz és ellássa. Úgy is tett. Amikor apám meghalt, már megbeszéltük, hogy az én kérésemre mindent a húgára hagy, a házat, a bútort és így tovább. Mi lett a nényével, kérdezte Preston. Ó, ő még mindig ott él. Szerény kis ház az, az ördögöcske fogadó mögött, Ben Az asszony hajlandó volt, hogy elkísérje őket. A nénye, Mrs. Winter otthon volt. Az élénk vedépszerű öreg haja kékre volt bemosva. Miután meghallgatta őket, a szekrényhez ment, és elővette egy laposdobozt. Szegény jobb szívesen játszott ezzel, mondta. Az elefáncson csak készlet volt az. Erre kíváncsiak? Nem egészen, inkább a fénygép albumra, mondta Preston. Az öreg hölgy meghökkent. A padláson valóban van egy láda régi kacat, mondta. A bátyám halála után vitettem föl. Papírok és egyebek tanítókorából. Andrészvíjon fölment a padlásra és lehozta. A sárka iskolai bizonyítványok aratlapolt a Máré család fényképalbuma. Preston lassan végiglapozta. Ott volt minden. A csinos törékeny manyasszony 1920-ban, a szégyenlőse mosolygó anya 1930-ban, a homlokát ráncoló fiú első pónia hátán, az apa fogaközé szorított pipával, amint igyekszik nem önteltnek látszani oldrán a fiával, és egy sor kiterített nyúldal a fűben. Az album végén volt egy fekete-fehér kép egy krikethez öltözött fiúról, egy jóképű 17 éves srácról, a gépen a krikett kapuhoz lép. A kép aláírás így szólt. Janni, a krikett csapat kapitánya, menenski 1943. Ez volt a legutolsó bejegyzés. Ezt megtarthatom, kérdezte Preston. Természetesen, mondta Mrs. Winter. Boldogult fivére beszélte valaha önnek Mr. maré Néha mondta a vidős hölgy. Nagyon jó barátok voltak hosszú éveken át. Említette valaha, hogy miben halt meg. Az öreg dáma a homlokát ráncolta. Az irodában nem mondták meg. Az öreg Sedripnek kezdett elmenni az eze közúti baleset volt, Jobb úgy mesélte. Úgy emlékszem, az öreg máré megállt, hogy megkevítse a kiugat autógumiát, és hogy arra haladó teherautó elütette. Akkoriban úgy hitték, hogy valamiféle részek, kaffírok. Hopp, Missis Winter a száj kapta kezét, és zavarta nézett Vianra. Nem szabad így beszélni. Szóval soha nem derült ki, hogy kivezette a teherautót. A visszaúton lefelé a hegyről a temető mellett haladtak el. Preston megkérte villont, hogy álljanak meg Kellemes hely volt a temető, magasan a város fölött, itt ott különféle fenyőkkel, a közepén egy hatalmas, kettéhozott törzsű, emvataba fával, Mikulás világ sövényel körülvéve. Az egyik sarkában mohos sírköre bukkantak. Preston lekaparta a mohát és meglátta a feliratot. Laurence Marie, 1879-1946 Míri szeretett férje, Ján szeretett apja. Mindörökké Istennel! Nyugodjék békében! Preston odament a sövényhez, letépette egy tűzpiros mikulás virágot, és a sírkörre helyezte. Víjon furcsán nézett rá. Azt hiszem, mehetünk Pretóriába, mondta Preston. Miközben fölfelé kapaszkodtak a Buffelbergen, ki a modzekiből, Preston hátrafordult, és lenézett a falura. Sötét szürke vihar felhők gyülekeztek az ördög szakadéka mögött. A szeme láttára zárultak össze, és eltakarták a városkát, és halálos titkát, amely csupán egy autóban ülő, középkorú angolul ismert. Aztán Preston lehajtotta a fejét, és elaludt. Azon az estén, hárolt Philbyt átkísérték a vendégszobából a nappaliba, ahol a főtitkár várta. Philby több dokumentumot tett az elé. A főtitkár elolvasta, majd lerakta őket. Nem sok emberről van szó, mondta. Engedje meg főtitkár elvtárs, hogy rámutassa két fontos dologra. Először. Az auróra terv fölöttét bizalmas volt, amiatt észszerűnek tartottam, ha a résztvevők számát az abszolút minimumra csökkentem. És hogy mi a valódi szándék, azt még ennél is kevesebben fogják tudni. Másodszor, és ezzel ellentétben, a rendkívül rövid idő miatt kénytelenek leszünk néhány meredek lépést tenni. Az egy-egy fontos aktív lépésre való szokásos hetek, sőt hónapok helyett most csupán napjaink vannak. A főtitkár lassan ból indott. Szóval magyarázza meg, miért van szüksége ezekre az emberekre. Az egész művelet kulcsa, folytatta Filbi, a végrehajtó tiszt, az az ember, aki Nagy-Britániában megy, heteken át britként él, és végül megvalósítja az aurórát. A számára szükséges dolgokat tizenkét futár, azaz összfér fogja oda A dolgokat vagy vámállomásokon, vagy alkalmanként ellenőrizetlen helyeken fogják átcsempészni. Egyik sem fogja tudni, hogy mit visz és miért. Mindegyik megegyez egy rendezvút és egy másikat is, ha az első alkalommal nem jönne létre a találkozás. Mindegyik átad az egy egyet csomagot a végrehajtó tisztnek, aztán visszatér a mi területünkre, ahol nyomban totális vesztek zár alá kerül. A végrehajtó tiszten kívül lesz még egy ember, aki soha nem tér vissza. De erről a két ember egyike sem fog tudni. A futárokat egy dispatcher tiszt fogja irányítani, ő gondoskodik arról, hogy a küldemények eljussanak a végrehajtó tiszthez Nagy-Bitanniába. Neki a beszerző elátmányozó tiszt fog segíteni, akinek az lesz a dolga, hogy beszerezze az elküldendőket. Neki négy beosztottja lesz, minden négynek más és más lesz a szakterülete. Az egyik a futárokat látja iratokkal és megszervezi utazásukat, a másiknak a fejlett technológia megszerzése lesz a dolga, a harmadik szállítja a műszaki cikkeket, a negyedik biztosítja a kommunikációt. Létfontosságú, hogy a végrehajtó tiszt informálni tudjon minket előreharadásáról, problémáiról és mindenek előtt arról, hogy készen áll a műveletre és nekünk is tudnunk előtt informálnunk a terv esetleges változásairól, és persze utasítást kell neki adnunk a terv végrehajtására. A kommunikációról még valamit kell mondanom. Az időtényező miatt nem lehet szó normális csatornákról, amilyen a postai levél vagy a személyes találkozó kódolt mozzajelekkel érintkezhetünk a végrehajtó tiszter, a moszkvai rádió közönséges hullámasszait. Ám ahhoz, hogy ő is el tudjon érni minket sürgős esetben, szüksége lesz egy adóra valahol Nagy-Britanniában. Ez régi módi és kockázatos dolog, jobbára csak háborúban használják. De így kell lennie. Látni fogja, hogy említést tettem róla. A főtitkár ismét tanulmányozta a dokumentumokat, azonosította az embereket, akikre szükség lesz. Végül fölnézett. Megkapja az embereit, mondta. Egyenként felítetem erő a legjobbjainkat, és berendelem őket különleges szolgálatra. Még valami. Nem szeretném, ha bárki, akinek köze van az aurórához, kapcsolatva lépne a KGB-sekkel a londoni nagykövetségünkön lévő rezidentúrá. Az ember sohasem tudhatja, kit figyelnek, vagy... Nem mondta végül ki, hogy még mitől tart. Ez minden.